Příběh bími, bháši a drdhy Kniha 4 34 Vasišta pokračoval O rámo démon Šambara pochopil že jeho démoni dama Vjála a kata zakusili falešný pocit jáství a proto před ním utekli a upadli do neštěstí Rozhodl se že stvoří jiné démony, ale tentokrát je obdaří sebepoznáním, aby nepadli do léčky milného pocitu ega. Šambara tedy pomocí svých magických schopností stvořil další tři démony, jimiž byli Bhíma, Bháša a Drdha. Ti byli vševědoucí, bez hříchů, obdařeni nezaujatostí a poznáním já. Vesmír měl pro ně stejnou cenu jako té trávy. Začali bojovat s armádou bohů a ani po určité době se v nich nedokázal uchytit pocit ega. Pokaždé, když se u nich tento pocit objevil, přemohli ho pomocí dotazování se a zkoumání, kdo jsem já. Neměli strach ze smrti? A byli zcela oddáni činnosti v přítomném okamžiku. Osvobození od lpění i od pocitu, to jsem udělal, se soustředili na úkol, který jim dal jejich pán Šambara. Zůstávali oproštěni od chtění i odmítání a na vše pohlíželi stejně. Armádu bohů tak brzy porazili. Bohové vyhledali útočiště u boha Višnu a pak se dle jeho příkazu usadili v jiné oblasti. Višnu se musel do boje se Šambarou vydat sám. Démona zabil a v tom okamžiku Šambara dosáhl příbytku boha Višnu a byl osvobozen. Poté Višnu osvobodil i tři démony, Býmu, Bášu a Drdhu. Kteří neměli pocit ega, a proto byli po odchodu z těla i hned osvíceni. O rámo, mysl podmíněná touhami znamená omezení. Je-li mysl bez tendencí a tužeb, je tu osvobození. Podmíněnost mysli odpadne, je-li jasně nahlédnuta a pochopena skutečnost. Jakmile touhy a sklony odejdou, Vědomí člověka spočine v nejvyšším klidu, podobně jako když zhasne plamen svíce. Pochop, že ať pomyslíš kdekoli na cokoliv, není to nic jiného než já, a takové je jasné vnímání. Podmíněnost či mysl jsou jen slova, za nimiž není skutečnost. Jakmile je pravda nalezena jsou slova bezcená. Takové je jasné vnímání. A je tu jasné vnímání, je tu osvobození. Dama, Viála a Kata představují mysl ovlivněnou pocitem Ega. Býma, Bháša a Drdha představují mysl, ještě od tužeb a pocitu Ega osvobozena. O Rámo, nebuď jako Dama, Viála a Kata. Ale vezmi si příklad z těch druhých. To je důvod, proč jsem tobě, svému milovanému a bystrému žáku, tento příběh vyprávěl.